34. Ha valamilyen élvezetnek a képzetem megragadott, akkor vigyáznod kell, mint a többi dologban is, hogy magával ne rántson. Hadd az ügy, haladsz el későbbre. Azután mérlegeld mind a két időpontot, azt, amelyben kedvet fog az élvezetben, és azt is, amikor az élvezet után később megbánást érzel és szemrehányást teszel majd magadnak. Ez utóbbiakkal állíts szembe, hogy mennyire fogsz örülni, és mennyire fogod magad dicsérni, ha tartózkodó maradtál. Ha mégis alkalmasnak látszik a dologgal foglalkozni, vigyázz, hogy le ne győzzön a dolog vonzó, kellemes csalókavodala. Állítsd vele szembe, hogy mennyivel jobb, mennyivel jobb az a tudat, hogy győzelmet arattál felette.